Rugăciune pentru curățirea inimii de avariție. Aleluia, slavă ție, tată Tatăl Celeste, iubim și te rugăm ce-a leagă și-alungă pe demonul avariției, care seamănă în suflet semințile lăcomiei. Iartă-ne păcatul lăcomiei pe care demonii lăcomiei în noi l-au răspândit, fiindcă nu l-am stălpit. De aceea, pentru a agonisi cele pieritoare ale lumii, timpul prețios al vieții l-am irosit. Pentru lucruri, case, bani, animale, mașini am muncit, de aceea cu puțin nu ne-am mulțumit. Să luăm ceea ce nu era al nostru, ne-am lăcomit, bunurile ce le-am împrumutat nu le-am înapoiat. Cu ispita gândului viclean nu ne-am luptat. De aceea când rău, toate cele agonisite pe nedrept a venit și le-a luat, de păcatul nemulțumirii ne-ai vindecat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisui Hristos, te iubim și te rugăm, cea te leagă și alungă pe demonul avaliției, curăță ogorul sufletului nostru de spinii, pălămida a păcatului lăcomiii, care ne face zgârciți. De aceea, aripile milosteniei, pentru înălțarea la cer a rugăciunii n-am agonisit. grija cea lumească nu am părăsit. Slujbele să le facem cu nevoințe, priveghere, iubire, nu am izbutit. De multe ori ne-am risipit, ne-am lenevit, nimic bun pentru tine n-am agonisit. Cu iubirea ta iaștă-ne, dă-ne gândul de har luminat ca semn că la față sufletul ne a schimbat și asemănarea cu tine ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc, te iubim și te rugăm, ceartă leagă!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 Primește ca ofrandă toate faptele, gândurile și cuvintele noastre, dăruiește în minții în inimă, ca semn că inima noastră curată, să lași al tău a devenit și în ea biserica pentru Domnul Iisus Hristos ai pregătit.